Radio wow, Vi klev ut över säden som låg ner, vackert vikt åt sidan Någon hade med en filt som vi satt oss på i mitten av cirkeln Och man kunde känna kraften där inne Ovanifrån ser det nästan ut som en gigantisk stämpel. Ett vackert cirkelformat avtryck inbränt i den gula säden. I några sekunder såg vi ett orange ljusklot som reste sig mot, mot himlen flera hundra meter bort för att sedan sjunka tillbaka ner mot fältet igen. Cirklarna har gett upphov till en mängd konspirationsteorier Vissa menar att det bara är ett reklamgippo Bönder som bluffar Andra menar att det är självaste moderjord Som kommunicerar med oss genom heliga symboler Symboler som även beskrivs i medeltida böcker och tidskrifter Andra menar att det är ett visitkort från en annan livsform Ett sätt att söka kontakt Eller varna oss Jens! Jens, mein Was? Lyssna på Ufo-podden med mig, Moa Gammel. Utom jordiska berättelser baserade på verkliga händelser. Det här avsnittet handlar om mysteriet med cirklarna i sädesfälten. Wiltshire, södra England. Bortsett från små landsvägar och korsande kanaler ser landskapet nästan ut som ett enda stort sädesfält. Och det är här, på den engelska landsbygden, som märkliga cirkelformationer har setts i sädesfälten under flera decennier. Cirklar med avancerade mönster som inte liknar något annat och som förändrat den biokemiska sammansättningen i jorden och spannmålen. Cirkelfenomenet i sig är känt sedan 1600-talet. På den tiden trodde man att cirklarna var djävulens verk. Idag pratas det om helt andra krafter. I de flesta fall dyker cirklarna bara upp, oförklarligt, ofta på nätterna, när ingen ser. Andra vittnen har beskrivit hur de sett cirklar bildas mitt framför deras egna ögon- Jag var på väg hem från pubben. Och jag minns att ett kraftigt åskväder hade precis dragit förbi. Det var grått och blaskigt ute. Och jag går genom byn. när jag ser något märkligt på ett intilliggande fält- där man odlar såna här sockerärtor. Och det första jag ser är en våg av ljus- som sveper fram över fältet. Och efter en stund så stannar den till- och börjar liksom vrida sig runt sin egen axel. Där och fortare, som att den spinner. Som en virvelvind av ljus. Så jag kliver ut på fältet för att se bättre. Och jag rör mig försiktigt fram. Och då ser jag att den här, att, att den håller på att borra olika cirklar i marken. Det var otroligt häftigt att se hur den fick grödorna att vika sig åt sidan med en enorm precision. Och hela tiden, medan jag ser cirklarna bli till, så hörs ett hummande ljud. Ungefär så här. Ja, men det är ju flera vittnen som har beskrivit samma sak. Det där hummandet. Som en, som en melodi. Journalisten Bettina Rogan- har i flera decennier skrivit- om olika cirklar i sädesfälten. Under 80- och 90-talet- jobbade hon på tidningen Today. Idag frilansar hon. Jag har aldrig ställt mig- på någon sida. Är det sant eller är det inte sant? Vad jag själv tänker om det är är ganska ointressant. Jag menar, mitt jobb som reporter är att- observera, skriva om händelserna. Och sen därefter låta- Ja, läsarna får bilda sin egen uppfattning. På. Men ja, vad jag kan säga ändå, det är att jag förstår dem. Som dras med i det här, eller förälskar sig i det i mystiken. Under 80-talet ökar cirkelrapporteringen över England. Och många är dem som försöker förstå vad cirklarna betyder eller vem som ligger bakom dem. Är det bara en bluff av bönderna själva? Ett sätt att tjäna lite extra pengar när skördesäsongen går trögt? Eller är det ett utomjordiskt DNA vi ser? Ingenjören Colin Andrews är en av de som kommit att kallas för världens främsta cirkelexperter. Andrews är också en av de som hävdar att mönstren inte kan vara skapade av människor- med en uh, utomjordisk intelligens som garanterat är större än vår egen- så, så tror jag att cirklarna är deras sätt att försöka säga hej. Uh, uh, bara som ni vet, vi, vi finns. I början av sommaren 1989- tog Colin Andrews och en större grupp med cirkelforskare- bakom ett av tidernas mest ambitiösa försök att lösa cirkelmystiken- Under åtta nätter turas man om att bevaka området kring She's Foothead i Hampshire. Expeditionen får namnet Operation Whitehall. Området kallades för The Devil's Punch Bowl och det var ett av de cirkeltätaste områdena i England där man har funnit över hundra sädecirklar. Vårt mål var att se om vi kunde... Fånga på bild när en, en cirkel blev till. Och för, för oss var det här en viktig expedition. Lyckas vi med det skulle vi kunna motbevisa. Alla skeptiker där ute som liksom inte tog fenomenen på allvar- och kritiker som försökte smutskasta vårt arbete. Men trots övervakning dygnet runt- har gruppen efter sju nätter fortfarande inte sett ett spår av några cirklar. Operation White Crow verkar gå mot ett misslyckande- men då, sista natten, vänder allt. Vi hade under de här dagarna hållit samman gruppen och rört oss över, över liksom samma område. Men nu var vi några som drog oss undan lite. Vi rörde oss upp över en, en större kulle och där på andra sidan fick vi syn på en, en stor cirkel på fältet Den var enorm. Uppemot 30 meter i diameter. Det hade regnat hela natten och marken var lerig och klibbig. Vi hade lera upp till låren liksom och vi kämpade oss fram till cirkeln. Men det märkliga var att i själva cirkeln så var det helt torrt. Helt rent. Vi klev ut över säden som låg ner vackert vikt åt sidan. Någon hade med filt som vi satt oss på i mitten av cirkeln och man kunde, man kunde känna kraften där inne. Marken var varm, säden mjuk under oss. Vi hade bara suttit där i några minuter när. Nej, Nej är det börjar! Patrick börjar prata osammanhängande. Patrick. Patrick! Det är så kallt! Det är så kallt! Patrick, helt plötsligt flyger upp helt uppjagad det var som en konstig kraft han, han, han liksom flyttades ut mot cirkelns kant saknade vi saknade saknade alla är här alla är här och mitt i allt var det som om en annan kraft drog Rita Alltså, eller drogs in Ritas kropp och Hon, hon, hon bara lä läk kastade läk sig läk in i min fang Och började skaka Ta, ta av glasögonen ta av, ta, ta, håll, ner henne. håll ner henne Ta det Lugn. Lung Lugn Vad är det som händer Och i, i, i samma stund började Patricks händer Och skaka Nej, Nej. vad är det Vad, vad är det Jag flyttar och jag, jag, jag märkte det knappt först Men jag hörde ljudet som, som sakta trängde igenom allt det andra Snart hör alla i gruppen ljudet Jag såg mig om Jag tänkte, det, det, det, här, det här är bara i mitt, mitt huvud Men, Och ju mer jag hörde det, alltså det, det, och det, det bara ökade och, och det var nu som jag insåg att det var det här hummandet som de andra hade beskrivit Hörrni! Hörrni, insekterna! Det är vi stod där och bara stirrade ut i natten. Bara väntade på att, att något, något skulle komma. Ser ni ljuset där borta? Ja. Där! Nu stiger vi I Några igen. sekunder ser de ett orange ljusklot som reser sig mot himlen flera hundra meter bort. Vi började springa mot ljuset för att se vad det var. Och Då jag såg Patrick att han, han stod kvar i, i cirkeln. Och på, på något märkligt sätt så var det som om hans kropp böjdes bakåt. Som om man lutade sig mot något osynligt som, som inte fanns. Hjälp mig, Colin! Hjälp! Jag kunde Hjälp se mig, rädslan koll. i han, hans Hjälp! ögon för hjäl, hjälplösheten. Håll upp, mig. Håll upp mig! När jag försökte rätta upp honom var det som att jag kämpade mot ett enormt tryck. Sänd mig! Sänd mig han satt fast och jag, jag, jag, jag, bara fort, jag fortsatte liksom att trycka och, och dra. Vad gör ni? Men hjälp mig att upp dem! Mm. Vad gör du som händer? Men kom och hjälp mig dem! Jag kan inte! Jag kan inte! Rätt upp på dem! Så fort alla var, var tillbaka i cirkeln så, så, så släppte trycket. Vi stod där och såg ljuset försvinna bakom kullen. Och, och vid samma stund som ljuset försvann så, så slutade också ljudet. Och nästa dag, när vi, när vi skulle åka hem, fick vi veta av en bonde att en 500 meter stor cirkel hade bildats på hans åker i närheten. När vi kom dit så blev vi helt chockade. I, i exakt den riktning som vi såg det orangea ljuset under natten fanns nu en ny, helt färsk, sade cirkel. Efter expeditionen i Chisfoot är Colin Andrews mer övertygad än någonsin- Cirklarna i fältet måste bildas av en okänd högre intelligens. För mig är det så nära man kan komma en paranormal upplevelse. Jag trodde då och jag tror ännu att vi den där natten oavsiktligt råkade inkräkta på skapandet av en cirkel. Och jag är oerhört tacksam över att vi fick uppleva det. För nu förstår vi vilka krafter vi har att göra med. 1989 skriver Colin Andrews och kollegan Patrick Pet Delgado boken Circular Evidence som blir en stor kommersiell succé. Detta är året när cirkelforskarna, en efter en, kliver ut i rampljuset och cirkelfenomenet blir hett nyhetsstoff. Jag menar, mystik och mysterier säljer, så är det bara. Och där i början av 90-talet, då var ju folk djupt fascinerade av de här cirklarna. Och vi, det var ju många journalister som lät oss skärmas av idén att det hade med övernaturliga krafter att göra. Och det var något som vi ganska snart fick omvärdera. På den engelska tidningen Todays första sida kan man den 9 september 1991 läsa Men who can't the world. Männen som lurade en hel värld. Tillsammans med rubriken syns varsin bild på två glada herrar i övre medelåldern. Egentligen var det mest en slump att det blev i Today. ja. ja. vi gick ju till Mirror först men de var inte intresserade. Nej, nej och det, och det fick de äta upp sen. Det här är Dave Shirley. Ja, precis. precis. Och Doug Bauer. Två passionerade konstnärer från Southampton. I början av 90-talet står de för ett avslöjande som ska slå ner som en bomb. I över tio års tid- har de på egen hand skapat över 250 olika cirklar i sädesfälten på den engelska landsbygden. Ja, jag, jag bodde i Australien mellan 58 till, till 66. Under den tiden kunde man läsa om sädescirklar som uppstått på olika ställen i Queensland. Mm, precis. Och tidningarna där var snabba med att kalla det för ufomistik. Vilket var intressant tyckte jag. Eftersom det syntes ju tydligt att cirklarna var gjorda av människor, eller hur? Ja sen när jag kom till England på 60-talet så träffade jag Dave som också var konstnär. Och en kväll när vi satt där på pubben började vi prata om det här. Om cirklarna. Och då sa jag ut. till dig. Varför tar vi inte och gör en cirkel på något av fälten där ute? Ufosällskapen här kommer säkert att tro att det är ett rymdskepp som landat där. Med hjälp av lite rep och en meter lång planka... Det ser de två männen ut på sädesfälten. Alltså vi var, vi var överallt hela nätterna, kom jag ihåg. Ja, vårt favoritområde var Cheeseford Head nära Winchester. Precis, ibland åkte vi ju långt bort. Och så försökte vi sprida cirklarna så folk inte skulle misstänka att det var samma person som gjort det. Precis. Alltså resultatet blev ju inte så pjåket redan från början. Nej, nej, nej, nej, nej. Vi var ju stråtvassare än cirkelmakaren i Australien. Och sen dessutom var det ju, jag tyckte det var i alla fall, eller vad säger du? Det var riktigt kul det här. I alla fall de första två gångerna. Efter mer än ett decennium av cirkelskapande bestämmer sig Doug och Dave för att lägga repet och plankan på hyllan- Nej, vi hade väl börjat tröttna på det hela och sen, ja, sen såg ju kroppen ifrån också. Ja, ja, ja, ja, men så kände vi att den här så kallade cirkelexpertisen hade fått lite väl mycket vind under vingarna. Ja, precis. Alltså, det var ju den ena cirkelboken efter den andra. Och så tyckte vi att det var på tiden att någon ryckte under mattan för dem. <laughs> ja, herregud. Den journalist på Today som får uppdraget att intervjua de två herrarna är Bettina Rogan. Jag åkte ner till Southampton över dagen och jag minns att jag blev upphämtad av två av två stycken vältränade 60-åringar som var jätte ja men väldigt vänliga artiga. Och vi var ute på något vetefält. Och de hade bara med sig någon, någon planka och sen ett rep som de så knöt fast i i varsin ände och sen så hade de stövlar och började Ja, men trampa runt. Och det är ju spännande att se. Alltså, jag kan egentligen inte förklara hur alla mönstren, var de kom ifrån. Men ja, alltså, en del av dem hämtar inspiration från olika konstböcker. Men många andra kan jag faktiskt inte förklara. Hur märkligt det än låter så kom de till mig bara när jag satt i ateljén. Ibland kändes det till och med som, som om någonting förde min hand över pappret. Ja, det är rätt kusligt när man tänker på det. Dagen efter att Today publicerat Bettina Rogans artikel om Doug Bowers och Dave Shirley exploderar intresset för de två bluffmakarna. Alltså, de ringde redan sex på morgonen från en radiokanal i Australien. Alltså, helt otroligt. Vi hade över, vad kan det vara, 20 tv-team från hela världen som var där och ville se hur vi hade burit oss åt. Ja, hur vi gjort sig Med pressen på plats får Doug och Dave än en gång visa upp sina färdigheter på sädesfältet. Och resultatet imponerar. Men inte på alla. Jag tyckte att det var uppenbart när man såg hur de jobbade- att de aldrig hade kunnat göra de mest avancerade cirklarna. Även Colin Andrews är på plats och studerar cirkelprocessen. Till exempel när man tittar på hur de satt med fötterna i marken- så blev det ett, ett, ett tydligt stövelavtryck. Och på många av de cirklar vi har funnit och studerat- har vi aldrig hittat tillstymmelse till en, en fot- eller stövelavtryck- och det är lätt att förstå de här experternas reaktioner- Jag när man år efter år har byggt upp en idé- om att cirklarna skulle ha med, ja med rymdskepp och utomjordingar att göra med- då, då ska det ju mycket till för att erkänna för sig själv- men även för andra att allt är bluff. Att Ufot i själva verket bara är två sympatiska herrar- utrustade med plankor och rep- för Colin Andrews finns bara en väg ur knipan. Att gå till attack. Det som gör mig förbannad är att pressen så lättvindigt köper det här resonemanget. Som att, som att svaret på gåtan nu är löst. För mig är det tydligt att det här är två äldre män som sätter sin chans och profiterar på ett stort, komplicerat fenomen och tar äran av andras hårda jobb forskare och experter som vikt sina liv åt att förstå det här Profitera, sa han det Ja, det är just ett snyggt ordval egentligen Är det något som de här så kallade experterna har gjort länge, så är det just att hålla på blåsa upp myten kring cirklarna Ja, exakt, och tjäna en herrans massa pengar på det Ja, precis, pengar har de men de som tror att gåtan med cirklarna i sädesfälten nu är löst, i och med att Doug och Dave trätt fram, kunde inte ha mer fel. Än idag rapporteras cirklar in från hela världen, bland annat Sverige. Och de tycks med åren bara bli än mer avancerade och kryptiska. Och även om människor trädde fram och avslöjer att de skapat cirklarna finns fortfarande vittnen som hävdar att de sett cirklar uppstå ur tomma intet. Få har dock lyckats med att fånga detta på bild men det finns undantag. 1996 befinner sig en student vid namn Joan Valey på en kulle vid Oliver's Castle i Wiltshire. Tidigt på morgonen fångar han med sin kamera hur två ljuspunkter flyger efter varandra ovanför ett sädesfält. Korta på på bara någon sekund uppstår en ny cirkelformation- till synes helt utan yttre påverkan. Oavsett om, oavsett om du tror att de här cirklarna är gjorda av människor- eller utomjordingar, så är de ju fantastiska konstverk att titta på. Det kan jag tycka. Och sen... Vilka vetenskapliga förklaringar som än kommer fram så tror inte jag att människor vill tro på dem. För att vi vill tro på det som är mystiskt. Är det som journalisten Bettina Rogan säger att vi vill tro? Mystiken kring UFOn och fenomen har genom historien lockat människor från världens alla hörn. Vissa vill bara svepas med i villfarelsen att det oförklarliga existerar. Andra viger sina liv åt att försöka förklara det som inte tycks gå att förklara. Mike Jay, en engelsk journalist, beskriver i en artikel i Fortune Times från 1990 hur han trampat upp en cirkel i ett sädesfält tillsammans med två vänner för att sedan kunna visa sin skapelse för omvärlden. Problemet var bara att cirkeln var för avancerad. Mike Jay berättar i artikeln Två år efter händelsen var det fortfarande omöjligt för oss att bevisa att det var vi som hade skapat cirkeln. Det slutade istället med att man började anklaga oss för att vara lögnare som försökte ta åt oss äran för något som alla visste var äkta. Du har hört Ufo-podden i P3. Utom berättelser baserade på verkligheten. Det här avsnittet har gjorts med hjälp av journalisten Klas Svans efterforskningar. Medverkande. Malin Persson. Maurits Elvingsson. Björn Andersson Ingmar Lakti, Manus Gunnar Eriksson Regi Manuel Covas Ljuddesign Eduardo Rodriguez Vignett Andreas Klerup Gå gärna in på vår hemsida och se filmen där studenten John Whaley fångar den cirkelformation i skapelse. Är filmen äkta eller fejk?